Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwenyezi mungu mwingi wa rehmaa mwanye kurehemu Kade aflaha Hakika wamefanikiwa waumini Alladhinahum fi salatihim kwashiun Ambao ni wanye katika sala zao Walladhinahum anillagwi na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi walladhina hum lizakati Nambao na ambao wanatoa zaka walladhina lifurujihim hafidhun Nambao na wanazilinda tupuzao illa ala azwajihim Au maa malakat aimanuhum Fa innahum ghayru maluumiin Isipokuwa kwa wakezao Au kwa iliwa miliki mikono yao ya kulia Kwa ni hao siwe nyekulaumiwa Famanib tagaraa thalika Fa ulaikahumul adun Lakini anaitaka kinyumeche haya basi hao ndio wa rukao mipaka walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'ul na wanazitimiza amana zao na hadhi zao walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun na ambao sala zao wanazihifadhi ulaika hum warithun hao ndio warithi Althina yarithuun alfirdausahum fihaa khaliduun. Ambao watayirithi pepo ya firdausi, wadumu humo. Walakadi khalakuna alinsana min sulalatin min tini. Na kwa yakini tumemumba mtu kutokana na asli ya udongo Thum... Kesätkämjiäli auetone yambergu ja uuzazi katikakali omazoboti. awetone muodostettiin tietysti ya uzazi Katika kalio madhubuti tietysti tietysti tietysti tietysti tietysti tietysti tietysti tietysti tietysti tietysti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 kisha tukamfanya kiumbe mwingine basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waombaji thumma innakum ba'da zalika lamitun kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa Wala laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa kunna 'anil khalqi ghafilin Na kwa yakeeni tumeziumba juu yenu njia saba. Nasi hatakuwa wenye kughafilika na viumbe. Wa anzalna minas sama ma'an Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi Na hakika sisi tunaweza kuyaondoa Pa' ansaanna la kumbi hiyi jannatin minnahilijua, anna Mnapata humo matunda mengi na katika hayo mnakula. Wa shajaratan takhruju min tur Sinai Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao. Wa inna lakum fil an'ami 'ibrah Nusikum mimma fiibutuni lakum lakumfiha manafiu wa Na hakika, mnayo mazingatio makubwa katika nyamahoa, hoa, katika vile vile yomo matumboni mwao, na nyinyi mnapata katika hao manfa mengi na pia mnawala. Wa alaihaa wa ala alfulkituhmaloon. Naju yao, naju merikebu, mnabibwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Suratul muuminun. Imiterimka maka. Hii ni sura ilioteremka maka, ayazake ni 118, Imeanza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini na ikafuatia kueleza sifa zao, kisha ikataja asli ya kuumbwa mwana adamu na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazivyake na baavi ya mambo ya uwezo mwenyezi mungu mtukufu,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 Tena sura inakitimisha kubainisha utukufu wake subhanahu wa ta'ala na kumnabihisha nabi wake aombe mafira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu. Kumethibiti kufanikiwa kwa waumini wanomuamini mwanyezi mungu na wali okujanayo metume, na wamefuzu kwa ya takayo. Hau ambao juu ya imani yao vizi Basi hao katika soda zao humweleke mwenyezi mungu kwa nyoyoze nyeko mkofu na kumnyenyekea Wanahisi nyenyekevu wa mwisho kwa keye Hao wanashughulikia mambo ya mana wanapuuza vitendo na maneno ya ndani yake. Nao wanashikilia kutuazaka kuwapo na uste Kwa hivyo wanakusanya ibada ya mwili na ibada ya mali Na baina ya kujisafisha nafsi na kuyasafisha mali Na ambao wanatoa zakka, huu wajibu wa kutoa zaka unapelekea kujenga mashikamano ya umoja baina wa Waislamu na kutia katika moyo kila mtu kuwa ana jukumu kwa nduguye, anahisi kama anavyohisi yeye, na anungulika kama anungulika yeye. Kwa hivyo ni wajibu wake kufanya awezavyo kumkinga na balaa za kilimwengu na machungu ya uposefu. Kwa hivyo Fakiri au maskini hatumchuki ya tajiri, bali wote watahisi kama ni uko mmoja, unawusaidiana, na wanya kushikamana na kamba ya mwenyezi mungu. Wala mwenye deni hakatitama kweza kulipadini lake ilobakia, ikiwa hana cha kumaliza hilo deni. Wala hayangu kichini azma ya mjahidina, anepigana katika njia mwenyezi mungu kwenusuru dini yake na kukomboa njia yake kwa sababu ya kukosa mali ya kutimiza makusulio yake wala msafiri au mgeni mhitaji yaliembali na mali yake hakosi wa kumkifia haja zake fique kwa kumsaidia mpaka fike kwake ya haya zaka ilikuwa ni njia moja katika njia kubwa uliyochukua Uislamu kukombolea mateka na wafungwa na kondoo utumwa Na Uislamu umeongeza kutimiza malengo yake kijamii kwa ulimwengu mzima ikatupilia mbali chuki zinazochusha za kidini na ikatoa ruhusa zaka wapwe makafiri ikiitajia haji ya kwa kopesha. Halikadhalika hupewa wale wanaitumikia zaka kama kuikusanya na kugawa. Pia wandishi, na wasafiri, na wanauhasiri kwa ajili ya kupatanisha wenye Na wana Waislamu wa islamu katika vita. Ama makusudio ya kiuchumi ya zaka ni kuondofa kiripo ulipo. Na kumsaidia kila mwenye haja kama ilivyokwisha tangulia. Nao wanajihifadhi nafsi zao, wasingiane na wanawake. ambao na wanazilinda tuku zao, isipokuwa kwa wake zao. Au kwa ili wamiliki mikono yao ya kulia. Kwa hao si wenye kudumiwa. Lakini anataka kinyumeche haya, basi hao ndiwa ukoo mipaka, aya hizi zinabatana na aya nyingine ziionongo katika suratun nur ilizoanzia. mzini fumumwa na mke, na mzini fumumwa na mume mpigini kila mmoja wao bakoramia hakika aya hizi tukufuzi zotajwa zinashiria maovu ya katika umma yanayotokea ya kwa uzinzi. Ama katika umma ni kuvurugika na saba ya watoto isijulikane, ama katika siha ni sehemu mbili. Kwanza ni katika mwili mfano kisonono, tego, AIDS hey, na kadhalika. Kisonono huweza kuzalisha maradhi ya urithi kwa watoto hata huweza kuleta upofu. Ama tego ya nisifilis huwenea katika mishipa ya damu na hisia na huweza kuishia wazimu. Na piauenea mpako kwa vizazi na uenda mtoto akafa tumboni au akatoka na kilema. Ama maradhi ya AIDS yani ukimwi hayo ni maafa sio semeka. Mwenyezi Mungu atulinde nayo. Pili ni kuathirika mishipa ya hisia na akili. Kwani uzinzi uweza kuathiri dhamiri ya mtu na kuadhibika nayo na hata mwishowe kuweza kuingia wazimu. Isipokuwa kwa njia ndoa ya kisharia, au nye kumiliki Masuria, hao hawalaumiwi umiwi. Zamani utumwa ulikuwa ni la kawaida, na ilikuwa mtu akiweza kuchukua katika wajakazi wake, kawafanya kuwa ni wakeze. Na uislamu ulihalalisha utumwa wa mateka katika vita vilivyofuata sharia ikiwa maalu inao na kamata watumwa. Basi ilikuwa ni halali kuwa tende ya wawo Ikiwa madui hawafanyi mateka kuani watu basi ilikuwa haiwafali waislamu kuwafanya mateka kuani watu Mwenye kutaka kuingiliana na mwanamke bila kupita nchia hizi mbili basi huyo amevuka mipaka sharia hadi ya kuvuka Na hawa waamini wawe ni wenye kuhifadhi kila walichopewa kwa niamaana ikiwa mali au neno au kitendo au kingine Na watimize kila ahadi lioba baina yao na Mwenyezi Mungu au na watu. Wasikhuni amana wala sivunjie ahadi. Na wawe wenye kudumisha kutimiza swala kwenye kati zake na kuzitekeleza kwa zake na unyenyekevu wake mpaka yapatikane makusudio yake nayo ni kuachisha uchafu na maovu. Hawa wenye kusifiwa hivi ndio watakaoirithiheri yote na wataipata siku ya kiyama. Hawa ndiyo Mwenyezi Mungu wote wafadhili kukuapa firdausi ndio pahala pa juu kabisa kwa peponi wostareu umo peke yao. watu waangalie asli ya kumbwa kwao kwani hiyo ni dalili za kuonyesha uwezo wetu zenye kupelekea kumuamini Mwenyezi Mungu na kuamini kufufuliwa kwani sisi tumemumba mtu kutokana na asli ya udongo kisha tukaumba vizazi vyake Na ni kuwa tulimfanya mtu kwanza tone ya mbegu ya uzazi ya animaji yenye kidasifa ya wahai wa mwanzo. Tukaiweka kwenye tumbo la uzazi na hapo ni pahala hapo tulivu palipolindwa. Kisha tukaifanya hii mbegu ya mani ya ukipandisha na ya mwanamke kwa damu. Kisha damu tukaigeuza kuwa kipandisha nyama. Kisha tukafanya mafupa Na mafupa tukayafika nyama kisha tukatimiza umbaji wake mushoe baada ya kuipulizia roho kuwa kiumbe kingine bali kuanza kumjenga shani ya Mwenyezi Mungu imetukuka kwa utukufu wake na uwezo wake yeye anamshabaha wake na yote katika kuumba kwake na kutengeza kwake na kuanzisha kwake Kisha hakika nyinyi wanadamu baada ya hayo mambo yenu tulietaja ni wenye kuyende mauti bila shaka yote. Na kisha nyinyi mtafufuli wa siku ya kiyama kwa ajili ya kuhisagiwa na kulipoja za enu. Na hakika sisi tumezi umba mbingu saba zidonyanyuka juu enu. ndani yake vipo viumbe ambavyo hatukukafili kanavyo. Tunavihifathi na tunaviendesha. Na sisi kabisa hatu na viumbe vetu vyote. Bali tunavilinda visipote na kuharibika na tunavipangia mambo yao yote kwa hikma. Na kwa yakini, tumesiumba juye ya saba. Na si hatukuwa weni kukhafilika na viumbe. Hizo njia saba zilotayu katika hiyo aya mana yake ni mbingu saba. Na kwamba hizo si mbingu moja Na Mwenyezi si Mungu ghafiliki kina mbinguni hizo na viumbe vyenyeo ndani yake. Na sisi tumeteremsha kutoka mbinguni vua kwa hikma na kipimo katika umbo lake na kuteremka kwake. Na kusahilisha kwa ajili ya manufaa tumejali ikae juu ya, ya uso na ndani yake chini. Na sisi hakika ni wenye kuweza kuiondoa wasipate kunafikana nayo, lakini hatukufanya hayo kwa kukoneni huruma. Basi muamini mwenye kuyumba na kumshukuru. Na tumetiremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na tuliza katika ardhi. Na hakika sisi tunaweza kuyaondoa aya kufu tukufu inaashiria maana ya kisayansi yenye kuhusu mzunguko wa maji katika ardhi. na kuwa mvuke na kutoka baharini, ya kufanyika mawingu ambayo ndiyo huteremsha mvua. Na hivyo nndi chanzo cha majimatamu juu ya usuardhi, na ndi chombo cha msingi cha uhaiwardhin wa ni kutokana na mvua, Ndio huzuka mito ina uzzuo uhai katika sehemu kame zisiyopitikiwa na vua. Kisha hiyo mito inamiminika baharini, na hulka inareje tena, kutoka baharini kwenda angani na kuendia nchi kavu, na kisha kuingia baharini mare ya pili. Isipokuwa baadhi ya hayo maji ya mvua ya natulia na anazama katika mahothi ya chini ardi ya kawekeka kwa muda mrefu. Mfano wa hayo ni hayo maji na, na chini ya jangwa la magharibi katika libya ambayo yamegunduliwa na watafiti hivi karibuni kutokana na, na asili ya kea kale. Na uwenda maji kama haya yaliyohifadhika chini Yakapata na mabadiliko ya joto Wanewe ya alamu wa ilimu ya tabaka za ardhi ya ni geoloji Kuwa ni mikondo ya geolojia Ikeenda hiyo na maji mpaka paha pengine pakavu ikaleta uhai baadi ya kuwa ni maiti Na ya hii naunyesha hikma kubwa ya wenezali wa maji kwa kipimo Yani kipimo cha haki na hikma Kwa ajili ya kuleta manufaa na kupinga madhara Na tena maana nyingine ya aya tukufu ni kufahamisha pendavyo mwenye kumba. Alietu kuka na vile ni ya maji ya kiasi maalum katika bahari za ulimwengu kutosha kuwepo mizani ya joto na kufaa katika sayari hii. Na hili isuwepo kitinafu kubwa mno baine ya joto na siku za joto na baridi ya siku za baridi. Hata ikawa ni muhali kubaki uhai. Kama ilivyo katika sayari nyingine na katika mwezi. Kadhalika maji ardi ya kwa kiasi malum haya zidi ya yote wala haya sana hata ya hata kilogo kunyoshe ya baadhi ya kavu. Kwa haya maji tunakumbie ni mbustani ya mitende na mizabibu yenye matunda mengi kwa ajilienu na katika haya nye mnakula. Natumekumbiye ni mti wa zaituni unaota katika jimbole mlima wa Sinai katika matunda yake yanapatikana mafuta yanakufaa ni na hizo zaituni ni kitoweo cha chakula kwa wanaokula Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa wanao Aya hii tukufu inathibitisha kuwa mti wa zaituni ni miongoni mwanae mali tumnemesha Mwenyezi Mungu binadamu Namba ambazo baadhi ya kizi mtajwa katika aya zitatangulia. Na la kuongeza kwenye aya hii ni kuwa mzaituni ni miongoni mwa miti ambayo inayoishi muda mrefu sana, zaidi ya mamia miaka. Kwa hivyo hauhitaji juhudi kubwa kwa mtu, bali huendelea kuzaa wenye mfulu hizo. Kadhalika una sifa ya kuwa daima kijani, unapendeza kutazama. Uchunguzi wa kisayansi unaonyesha kwamba zaituni ni katika chakula kizuri kwani ndani yake imo protini nyingi vilevile vile zimo chumvi za calcium, chuma na phosphorus. Na hivi ni muhimu na vya kutegemewa katika chakula cha binadamu. Na juu ya hivyo zaituni na vitamine A na vitamin B. Na kutokana na tunda lake utolewa mafuta ya zaituni ambayo ni mafuta bora ya mafuta mepesi mafuta haya hutumiwa katika chakula Uchunguzo wa kitabibu unaongeza kusema kuwa Zipo faida nyingine katika mafuta ya zaituni, nazo na ni kuwa zinasaidia kwa jumla katika viungo vya usagario chakula na hassa na nayo yanashinda ubora mafuta yote enotokana na mimea na wanyama, kwa kuwa hayasababishi maradhi ya mishipa ya damu kama mafuta minineyo na kadhalika ya nalaini shangozi, na mafute azaituni, ya zaituni na matumizi mengine mengi katika sana ya ni ufundi, kwaani ya katika kufanya sabuni nzuri kabisa, na vitu vingine katika ufanyaji wa fya kula, na vitu vya sana. Na nyinyi mnapata kutokana nyama hoa, nyama wa kufuga, na oningamia, ngombe, kondona, mbuzi, Mambo eleonyesha uwezo wetu na fadhila zetu juu yenu kunemesheni. Tunakunyoshieni kutoka matumboni mwao maziwa safi, matamu, mepesi kwa wenye kuyanywa. Na mbali, ya amaziwa mnapata manufaa mengine kama nyama, sufi na manyoya. Na kutokana na hao nyinyi mnaishi na naruzukiwa. Na juu ya hao wanyama wa kufuga na melikebu nyingi mnapanda, na mnapakiza misigo Basisi tumekumbi ni njia za usafirishani na upakizi nchikavu na baharini Na kwa hizomu napata kwa na njini kwa njini